الواجب الوجود بالله قديم الاهله ابتداء لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيري ضرورتا حتى وقع في كلام بعض من الواجب القديم متراجم لكنه ليس مستقيما للقطع بتغير المفهومين وانما الكلام في التساوي بحسب الصدق القديم غرض ذکر کاول د صفتی اوفراد اول یدا څه فرمایلی و چې فرمایلیو چې محدثه عالم الله دې نبیایو یدا څه الله الواحد او چې هغه واحد به حسب السنه دې او څه فرمایي چې ان قديم او دغه الله تعالی قديم دې قدیت ولیکي چې دغه د ابتدا دغه ابتدا نه وی دغ شي د وجود د پاه ابتدا او اول نووي د ته ویللی کېږي قدیمه دا تسریح ب ما لی ما الظاممن دا ت ما او الظمن دا غرض د شارحا د باارت نه ده په د سوال له حاصل د سوالیدارې چې د ال قدیم ل لغ مستدت دی او ځکهله مستدراې چې هر کله مخکده وې شو چې محته عالم الله دی نو الله خو خامهخواې توای چا به قدیمې نو الله خو قدیمه نو پدی د قدیمون باې لکس د الله د لاارت کوونو چې اوس د قدیم بیاکر شوو دا خو استدرا د راغې جواب کوې د استدرااک نه د د تسرې به ما اولیمال التظمن ده ت سرح به ما او لمال التزاماً ده یا نه قدیم ده مخک نه معلومه ده زمند او اوس معلومه صراحتن نو تطریح بما علماء زمنن ته چا مستدلا استدراك ندې ویلي لہذا دا استدراك استدراك مده او تطریح بما علماء التزاماً ده سوال استاد خپل خدا شو چې دا الله تعالی دلالت د لفظي الله دلالت په قدیم باندې د دلالت انتظام لري د کوم دلالت ته دایم اقصد شوکنه نو متریځ وای نه معنا باندې دا دلالت انتظام لري ځکه ستانا تاسو کومه چې لفظي الله سره قدیمون پر خارج کې لازم دی او که په ذهن کې ته چر ایی په خارج کې لازم دی چې الله قدیم بهخام مخي او فل راې ولاین چې اللهو قدیم بهخام مخ په خارج کې خو دلات التیظام خوی ته چې په خارج کې به سرلو عام دلالت دلات په بصر باې دلات التیظامی دنو په خارج کې ور سره به سر چې په خارج کې به سر شوو بیا غړون نه شو دلالت تتیظامی کې دا خبره ضروری نه ده. او کته چرڅه وای دا التزامی دی یعنی په ذهن کې چې الله ای نو قديم به خامخای دا خبره نه معنا زکه چې په ذهن کې دا الله ځان نه مفهم او دا قدیم ځان نه مفهم دي په ذهن کې اور سردا خبره ضروري ان ندع دا ور سره په ذهن کې ضروري نو تصنگ وای چې دا تسری بما علماء التزاماندا سوال نو جواب ورکې جواب لري سوال نه داسې ورکې واده تسريب ماولمه التزامنه پدې معنا ده څو ځله اقامت ته دلیل او په لفظ په الله باندې چې محدثه عالم با الله نوبيا دلیل تزرورت نشته پدې خبره کې د بقدمو مې بیا دلیل تزرورت نشته چې دای به قدیم هم ود ته ځان له تکرې او ځان لا اقامت ته دلیل ته ضرورت نشته دا په دی معنا باې تصیب مالی ما دا دامن یو زه به بیا دا خبره وکې رض د شاره د فررسال له سوال دا ده چې الله شو قدیم به خام م دا خو استیدرا راې د د تصی به ما ما ته استدراک نه دي ویل سوال دا څنګه چې ز د زومې خارجي د الله سره د قدیم او که ذهنی کاریجی خارجي و التزامی ضروری رنی او که ذهنی یا مانم نا نو جواب دهو که چی دلتا تصریب ما و لیمان التزامن معنی دادا چی اوزن اقامت تا برحان او د دلیلو شو چه محدث عالم اللہ ده نو بیادی قدیم لفظ بانی دلیل تا ضرورت نا نشتے پده معنی دا تصریب ما و لیمان او که خام خوا محاشی تا گوره ایک نمبر ایک نمبر معاشی تاگورا قد یو ناقص دی چی خارجي خارجی خوٹی دی. دیگورا لنڈه دی بیلی دی. لزومی خارجی سی شیر مسلم دی وعمل لزومو زیهنی فنا لزومو زیهنی نمانم او حالا که ولی معتبر فی هو زیهنی معتبر فا دلالت الالتزامی کسی شیر لزومی ایلا آدم اگر چی دی التزامنی و بلا معنیون احتیاج نه اقامت ته پران ته په کېیدلو د د قدیم پس ته اعلم نهوجود د چا بااند دی د واجب با نه چې الله شو خو واجهووج خام مخ دی نو بیا اقامت ته پران ته ضرورت نه شته په کېیدلو الله چې دی بهوم ويقد پوکنو دا یو ما کو ک بیا به خبره ټیک شيونه داېی کوونه شو نه لله د وونکی د تطریب ما ولې مې استظامن مقداره چې اوزرې قحمت ته برهان وشو په ماقبل چې الله واجب الوجود دی الله محدثه عالم الله دی هغه واجب الوجود دی نو اوس دې ته ضرورت نشته چې دغه الله تعالی څه شي ام دی قدیم نو چې واجب الوجود شنو قدیم قديم بنې کې الله شنو قديم بنې ږي معنی باندې دا څه شی یعنی قحمت ته برهان ته بیا ضرورت نشتن د عام انادا چې لا تاثیر به ما التزام وکړ ولي ذواجب لا يكون دا د دې وجه خیر چې دا ولي تاثیر ماولې ما التزام مند وي ځکه ای واجب نه مگر قدیمه چې محدثه عالم الله شو او الله معنا دار چې واجب الوجود وای نو چې واجب الوجود شو نو خامخ شې وي کنه ساده واجب الوجود دی ورتاوي او په ورتاوي قدیمه خبره وايي الا ابتداء الوجوده غرض ده شارح ده قدیم معنا کولی قدیم څه ده وايي چې ده وجود ده پاره آغاز ابتداء نه ای اذا کان حادثا مسبوقا بلا عدم لکان وجوده من غیره ضرورتا ما درځي هل دشي طریقې سره کاري معطی لغلاق جوړ کړی ده هغه پرې ده دومره خبره وکې چې کوم واجب الوجود غورا واجب لا يكون قديما واجب بث شيء نه قدیم نه ولیک چرت د دې شيء شي ما داسه ښکاری چې کو واجب الوجود چرت شيء نه شي قدیمه نو يلزم, يلزم خلف يلزمره خلف پر لازم ده برای سر واجب شیده ولی چی قدیم نشو نخوشی شیع بای کنه حادث بای کنه کم شیع چی حادثی اگه مسبوکی پا چه سره پا عدم سره کنه مرکی پی نشوانی کنه نو چی نشوانی پی نو دده دا وجود بعد دا چه حاصلی د غیر نه د چه نه نو چه دا غیر نکم موجود حاصیلی نو آغا کستا واجب الزادتا سوک واجبو لوجود ویلشی نو خور پر آغای که نا سی نو دا طریقه صحیح نه ده چې واجبو لوجودی که نا به شي شي ولی که قدیم نو خو حادث بشی که نا نو نوجاجش شین په خپل وجود کې بچا ته مفتقری کنا نو کم ذات کې په خپل وجود کې غیر ته مفتقری نہو واجب الوجود نشي کېدلای کنا نو بیا ته واجب الوجودم وای نو معلومه شوه دا خبره چې واجب الوجود قديم با پوس تاسو باندې طریقه را کنا پوس ایلائی از لوکان حادثن که دیچر تسلیشه شی حادث شی مصبوکن بیل آدم ده حادث مانا که حادث ستاو چی مصبوک بیل آدمی اول نی شعبیان شتشک نو لکانا وجوده من غیریه لکانا نو ددو وجوده من نشی وجود به بیا د غیر نه کنا وجود به لري چانه د خدان ته د مادوم خدان د پخپل وجود نه لري ورکړای کنا زکه شی خدان ته پخپل وجوده نشي ورکول نه چې د مادوم ځان ته وجود نه لري ورکړنه دا به ضرورت نه چې وجودي د غيب ما شنو ده خو شیشه ممكن الوجود شو کنا مفترق الوجود شو اړان که مون منلې اسو واجب الوجود نو او مون اند خبرات چې کم واجب الوجودي نو هغه مخه مخه کدي حتا وقع في <تصفح> كلام بعد حتا وقاعد تایید کے جمع قبل کہ واجب بخامہ خاصی شی قدیم و یو کست و یو او قدم ده دین ہمو راند تلے دے اگر کا شریکار کو خن دے کڑے خوے زمانہ ایک کی نس کیے کہ معلوم نہیں یو کس وی وی ما صرف دم رویلی چکم واجب اینو اغا به قدیم خواه مخواهی یو کس وی که واجب او قدیم وی دادوان متراده پیندی یو کس سنگوی واجب و قدیم دادوان متراده پیندی یو کس وی که واجب او قدیم دوانه سی شیری متراده پیندی نو دی وی هغه سړی خو د خبرې صحیح نه درکړي چې قدیم او واجب دوای شي شيري مترادفې دي ځکه ترادف betyde کوي چې وحدتي مفهومي د دوو شیانو مانسکي ترادف تي ته وایي چې دوو شیانو په مانسکي شي شي وحدتي مفهومي نو دې ته لګي کې ترادف او دلتخو د قدیم او واجب په مابين کې وحدتي مفهومي رکم نه د یادې زکا چه واجب دی ویلے کی واجب دی ویلے کی گئی چه وجود من ذاتی هی وجود ضروری و من ذاتی ایو قدیم دی نو قدیم دی ویلے کی گئی ما لا یزدقو آدم چه تاگم آگر آدم نیر آگر اینو تاییو مفهوم زان لده اینو تا بل مفهوم ها نمو ترادفین خونه دی البتن مصداق یاوله چه کم واجب رو جو دی آگر با قدیم چه کم قدیم ن مېزناک هویا ده ف البته دیمانس کې تعادفی مفهوم نشته خدایع علیم که دومره یو قدم وران دا غږه پر دې ته مترادفې نه ویلی نو وی زمما ته استقامه خامه معلومیږي خام چې ما ویل چې واجب به قدیمي واجب به شي ذات خامه خامه معلومیږي بس حتی واکشیر فیکال هم په کلام د بعضو او ماو کې چې اربا کې به القديم مترادفانه واجب او قدیم شي شریم لیکن انه ليس بمستقيم من دا خبر څه شي نه دا للقطع بتغير بتغير المفاهيم دوجد یقین او دقطع نه په تغير د مفاهیم نه ځل نه مفاهیم لريزه مفهوم د واجب ده چې وجودي من ذاته يا حکموي واجب دي ته وایي چې وجودي ضروري او په خلاف د قدیم نه قدیم خو دي ته ویل کیږي چې په دبانې مخ آدم ادم نه ایرا غلې نو ځل نه مفهوم دی او د بل نه نه مفهوم و انما كلاموي زمنګ كلام صرف په تشابهي بهسبه سبقه فتس تشابهي بهسبه سبقه کده من دا خبره صرف ثابتو چې مفهومی مغایرت لري مفهومی سل لري خو په اعتبار المسداق دواړه شي شیری یو شي یعری صادقي کې دواړه په یو شي باندې یعنې من ته تشابهي بهسبه المسداق ذکر کوم نو وړاندې چې کوم واجبې په خامخه قديمي خو د اعتبار المسداق فچاچه حمل د واجبون کېږي په هغه باندې نه چا کیږي دقدیمن کی یمن تساوی به حسب الصدق ذکر کوم ادم لا غل الصدق نو ما قوالار دی وې د په من کې څه چیرې ترادو زممن کلا په تساوی به حسب الصدق کړه فإن بعضه قرز شرعیتی سره یو قول اخر ذکر کای چې هغه قول اخر ده دې خبره قائل نه چې د دې په مان کې نسبت ته عموم خصوص مطلق دي نسبت ته عموم خصوص مطلق نه ما خو کې مساوات په حسب صرف دی کنه اوسن خلک خو کې د دې په منځ کې ترادف دی کنه درهم کول دا دی چې د دې په منځ کې نسبت ته عموم خصوص مطلق دي عامه خاص نسبت ته قديم مطلق دي او واجب خاص مطلق دي او دا قانون دی کی عام او خاص کی د خاص نه کو ی ساده ته یو عام نه موجبه جزیا او طالبه جزیا سره دی لکه زویله چې کله انسان هن حیوان او بعض الحيوان انسان او بعض الحيوان نسبه فونشه نو ار کی واجب یغه وقدمی هر کی واجب یغه بسې او ار قدیم واجب نه دی بلکه باز قدیم واجب او بعض قدیم واجب نه کم قدیم کې واجب دي لکه واجب الوجود <سؤال> قدیم هم دی واجب هم دی او چې قدیمیه واجب نی لکه صفات الله دا د ټول قدما دی او وجابا ندي ولیکو وجبا شین به تعدد ده چې لازمي کېږي وجابا پونس فان بعضهم بعض ملانا على قديم قديم عام به من الواجب د واجب نلصقي د واجب رسالت قديم نعل صفات الواجب به صفات او واجب نو قديم خالقي کې خواجب نا ولا استحالته سرغرض شارح ده فرض الله حسن ده سوال دا هر کله چې تا سی واجب او د قدیم پرمانس که عام اخص کو مطلق کو نو تا خو په صفاتو بانه اطلاق ده چاو د ده خودماؤ نو چرا خودماؤ اطلاق جو کنو لازم شو تا د ده نو لکه څنګه چې تا د ده وجباؤ ناروائی نو داسې سی تا عدد ده چام ناروائی ده جواب که چی تا عدد ده وجباؤ خو یقینا ناروائی کو تعدد قدماو نہ روا نی داراوی دجایز تعدد جواب خو یقینن داراوی خو تعدد قدماو دارवारे جایز ده زوات قدیمه نہ روا دی چی شی زوات ډیر زوات قدیمه نہ او صفات خو زوات نه لري کنه صفات او زوات نه لري او قدما جګه متغیر یا ته قدیم یو واللار خو دا صفات کو دمادي څخ غیر نهري د واجبب نهکره نه ور سرهدي یا نه تی نسی شې غیر والله است حاله تا است حاله شته په کومه خبره کوې په تععادود دصففااتې قدیم اوکېایل مستیل کوم چې مستیل تععادود ضوااتو قدیم او دی نه د زیاته او د صفااتې قدیم او نوکم چې جائز ده مونږ دای قائل یو او حکم چې ناجائز ده مونږه قائل نینې یو دا مطلب کمشه ناجائز ده تعدد ذواات او قديمه ومتغايره ذواات ومتغايره او او دا نارواي اته ضد ذات او د صفات هون روان دي مونږ د دې قائل یو مستحيل اغه تعدد ذواات قدیمه او ده او په کلامه بعض المتأخیرین در بعض المتأخیرین یو کلام ذکر که چاگه ایمام حمید الدین زرری ده او در دمر الویز هر جوڑ کنی لیچه دیا دیر پوشش که چرا زرر نظان بچ کی خب آر حالی و زرر جوڑ کنی ده دده قول دا ده که نا جه دا سیوی واجب لی ذاتی هی اللہ ده و سیفتو واجب لی ذاتی هی اللہ سی شیفتو نامه کی صفاتونو باندې خودی علما او اطلاق د قدماو کله خود واجب الوجودین دے کړه د پ الله باندې په صفاتونو په ډول باندې اطلاق تچا کړه د واجب الوجود ده ده او, لے واجب او دلیل هم بیاوی په کلام د باذ متأخیرینو کې لکه, لکه امام حمید الدین او داری اکبرای کې تفسیر په کلام د باذ متأخیرینو کې تفسیر د واجب الوجود لزاتیه هو الله تعالی غ الله دې و صفاتو هو د الله تعالی یعنی واجب الوجود لذاته هو الله تعالی غ الله تعالی و صفاته الله تعالی صفاتن چې هغه واجب الوجود ني او دلیل ذکر کوي په دې خبره چې کوم شی چې قديم ني او هغه به واجب لذاته خامخاي ولیک واجبن لذاته ني نه جایز الانسان په نفسه وي نه محتاج به چې په خپل وجود کې یو مخصص تن وي او کو نه محدث از لانانی بالمحدث اِلَّمَا اَتَحَلَّقُ وَجُودِ بِشَئِنْ آَخَرَةً مولانا ده او عجب شانی دلیلو و دیوائی وی و تاس خطول دنیا زم ماتا گو را تاس دنیا منصر دا خبره که چې چی صفات قدیم دي صفات چی شئره؟ قدیم نو چی صفات تتازل چی شئره؟ قدیم ہوئی ته و, و. عجب نوائی قدیم دی ورته وي ها؟ او واجب ہوتا نه وای نو چې واجب ہوتا نه و خ ممکين بوته وای کنه نو چې ممکن دی او نو ممکن دی ته وای چې د وجود متعلق کې د شی اخر سره وجود د متعلق رجاست سره نو د وجود چې متعلق شو ر آخر اخر سره نو د حادث شو د دې شی شو حادث شو کنه اته مانه یو څه قدیم ا در نه تا حادث نو خلق راغی نوراشو مرکم قدیم نو غه به واجب الوجودی <سؤال> مدعا کیدا کُل <سؤال> ما یکون قدیمن کم چې قدیم فهو واجب لذاته هغه به صحیح واجب ولی لو لم یکن القدیم <سؤال> واجبان که قدیم ته سمیشی نو یل <سؤال> زمان خلق تعالیات <سؤال> المقدمه <سؤال> میس <سؤال> بیا به در باندې راشی څنګه خلق براش قدیم معنی له دې رسې بچی در نه حادث ولی کده قدیم ته او واجب نه نو چې واجب نشو هڅه شو ممکن نو چې ممکن شنو د وجود په متالقي تر بل شایع بل شی به وجود ورکړي د بل شی وجود ورکون د ایسه شو حادث شو کانا د شو حادث او تا مرلې асо قدیم او شوشه نو دا عجیب دلیل وای دی وای کوم شی چې قديمي کم شی چې صحیح نو په هو واجب او ذاتی دی و شی بیا بیانه لو لم یکن که چرطه نشی قدیم واجب لی ذاتی هی که نشی دا قدیم سنشی نو لکانا جائز الادم فی نفسی هی کانا دی بسی شی شی دا شی بشی جائز الادم چه جائز الادم شنو فیحتاج فی وجودی هی دن. مخصص دن مخصص تا بسی شی لری احتیاج لری فیکونو محدثن نو شو او تا مانا لیو سحاد شو درنا څو نوې راشه اومانه دا خبره چې کوم واجب الوجودي هغه به قديمي او کوم چې قديمي هغه به واجب الوجودي وصلی الله عليه هذا او شو کنه یو ټکی پات شو ځکه منګ نقاش کو په محدث سره الا مگر ماغه چې متالق وجود د بیجاد شیء آخره په ایجاد د شیء اخر